19.05 En ook internet tyd sê ook 0705 maar is nou Suid-Afrikaanse tyd En jy moet nie weggaan nie, jy is precies op die rechte plek, jy hier by Net Radio SA Net Radio SA Ons webwerf Net is SA is webwerf WWW For World Wide Web Of waar Wereldweie Web punt netradio sa punt co punt za In op ons webwerf kry jy al die relevante inligting wat jy nodig het. Inligting soos die name van al die omroepers en dan ook die programme waarvoor hulle verantwoordelik is en die tye van uitsending. En dan ook ons archief Daar waar al die potgooie ingegooi word in die podcasts in die Engels So dat dit daar vir jou gerief is en vir enige iemand anders gerief As mense nou net weet So dat mens sommer online daar kan luister as jy rondkrap En soek na een program en een specifieke datum dan kan jy soos wat ek nou net reeds gesê het online daarna luister of jy kan het aflaai en dan later daarna luister. Nou ons radio, internet radio, net radio SA saai wereldwijd uit enige plek op aarde. Kan enige mens dis nou op die huidige oomlik inskakel. En ek wil vraag, as jy ingeskakel het, wie ook al ingeskakel is, waar jy ook al jyself mag bevind. Dit sal so aangenaam wees, as jy net inleur by die kletskamer. Ons het ook een kletskamer. Dit was sê, as jy lis is om met iemand in die kletskamer te gezels, of met my te praat, of een vraag het om te vraag, of een kommentaar het om te lever, dan moet mens net Facebook, en uh, snaakse vertaling wat ek daarvan gesien het, is Bukies blad Facebook, Bukies blad dan soek iemand net daar by die soek engine, by Facebook, na net Radio SA, tik het net daar in, en dit neem jou dus na ons letskamer, en iemand sy jou daar inlaat, Om te kan luister Dit sal wonderlik wees as ek elke keer kan weet Wie luister Net om jou te kan groet Ek wil dit graag doen Ek wil net vir jou goeie naand sê As jy een nieuwe luisteraar is Dan wil ek dit graag doen Al die ander mense is alreeds hele paar keer gegroet En ek groet jylle weer Baie, baie, baie welkom, elke en vriende, of jy nou hier in Zuid-Afrika, in een van ons stede, en dorpe, platteland, plaas, jy self bevind, of in die hospitaal, of in die tronk, en het is nou jammer wees as jy in die tronk moet sit, maar daar is soms ook een geleentheid in die tronk, dat iemand kan luister na cellfone, ons het dit ons nou al gesien in hofzake, hoe mense deesdaan maar in die tronk enig iets kan kry wat hy graag wil hee. Ek praat nou van die Suid-Afrikaanse tronke. So jy baie welkom en ek hoop jy rustig en jy vind een rustige plekkie waar jy kan sit, achter oor sit of kan le. Mag dit so wees, ek hoop rechtig jy daar die geleentheid om hierdie tyd van die aand te kan ontspan, jou lichaam te kan ontspan, as ek nou vir jou sê, jy moet jou skouwerslaksak, sê jy sien, willens en wetens, as jy dit nou doen, dan sê jy sien, hulle was opgetrek, dit is die heel eerste plekkie, waar al die spanning begin oplaai, en as iemand net dit vir jou daar, nou op die oomlik net een bykie kan vry, so dit alles daar ontspan, daar waar een mens gewoonlik daar die bochelkie of die skof of ek weet nie wat een mens dit nog kan noem nie daar by die plek waar een mense nek min of meer gebuig is daar is altyd maar so min of meer een knop daar en as iemand daar net een bykie vir jou kan vry weerskante van die werwels en dan ook sommer daar die Nik spieren, so net lichies Lekker, rustig, lekker, rustig Sagies, vryf En jy jou skouwers ontspan As jy nou niemand het, die vat jy skouwers En dan rolle jylle, maar sommer net So, bykie voor en toe En achter toe, en voor en, toe, en toe Dit help ook so, bykie vir die spanning Dat dit uit jou lichaam uitdraai meer En as jy jou voete bykie op, op kan sit nog beter, en as jy iemand kan kry om jy voete op iemand, so skoot is dit nog beter, en as daar die persoon nog lis is ook om jou voete bykie vir jou te vryf, en nog verder te kan masseer, hoe wonderlik sal dit nie nou gewees het om so lekker rustig te kan ontspan nie. Jy sal onthou iemand wat eentijd Jezus' voete ook so wonderlik gesmeer het, met een wonderlijke, wonderlijke olie. Nou ja, mens krij dit ook, en dan is dit maar net rede tot groot, groot, groot dankbaarheid. Nee, sommige mense sal nie omgee om jou voete bykie vir jou te masseer of te vryf nie, en dan moet jy dit ook net kan toelaat. Sommige mense hou nie van, geskenke en van weldade en soe meer. Ek dink, mens moet my daarvan gebruik maak, dit is Godse voorsienigheid. Nou ja, terwijl hy nou so lekker rustig ontspannen is, wil ek vir jou vraag om een bykie te luister weer na hierdie lied wat geseng word, Cover Me Lord, en ek wil hy met na elke woord mooi luister as jy dit nou al paar keer gehoor het dan kan jy miskien dalk amper al ook saam neer en net so in jou gedagtes want dit gaan ook verskrikkelijk baie help om net in God sy teenwoordigheid te kan ontspan hier is een psalm die ek just this last week Monday morning over the last several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 God why don't you just pull it up over me like a blanket today oh, yeah. Cover my mind Lord Cover my children Oh yeah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 Kom ons bid saam, asjeblief. Hemelse Vader, my dankie vir die voorrecht om te kan bid. Ons dankie vir die dag wat u ons by ons hand geneem het en dat u ons gehelp het dier hier die dag, al die uitdagings so dat ons nou vanavond het aan die einde van die dag kan sê, baie, baie, baie dankie, Heere, want u het ons deurgedra. Dankie dat u ons levensgespaar het. Ons dankie ook vir die mate van gezondheid, wat elkeen van ons ondervind. Ons wil ook by 116 wil ons hier die volgende twee verse ook saam bid. Ek het lief, want die Heere hoor my stem, hy hoor my smeekinge, want hy het sy oor tot my geneig daarom sal ek hom in my daar aanroep roep. Dank Hemelse Vader, dat elke gebed hoor wat u kinders bid, ook vanavond wanneer ons intree en wanneer ons ook die name van Willi en Jackie gaan noem. Willi wat opgeneem is in die hospitaal met breinkanker, bid, Heere vir hom en vir sy vrou en vir hulle kinders. Baie dankie dat u sal voorsien En dankie dat ons dit uit die woord uithoor dat u sal voorsien En al ons behoeftes na die rijkdom van die genade En dat ons in benauwdheid die naam mag aanroep. Heren ons weet, breinkanker is nie een grap nie En vir daar die rede bid ons die genade af oorwille. Ons vra, Heere, dat die mense wat diagnoses moet doen, dat hulle dit akkiraat sal kan doen. En wanneer daar ges besluit gaan word na aanleiding van die diagnose op een behandeling, Heere, dat het die rechte, korrekte behandeling sal wees. Ons hoor so baie van verkeerde behandelingen wat volg uit verkeerde diagnose wat gemaakt is en hoe mense as gevolg daarvan moet lei daarom bid ons nou vader, omdat ons specifiek wil wees dat u sal help dat wat er soort van diagnostische toetsen daar ook al nog gedoen moet word, dat u sal help dat het akkuraat sal wees so die behandeling wat daaruit voortspreek die rechte behandeling sal wees, en ons bidde dit geseend sal wees, so dat wil hy nog na die tyd sal kan, die geleendheid vind, om te getuig van die groot dade van God, in sy leven. Wat vir sy vrou, wat vir sy kinders, jy ons weet, is vir amal in die huisgesin een krisis, en om so, hierdie nies net te kan hanteer. Daarom bid ons vader, dat jy ook vir hulle genadiglik iemand sal stuur, om hulle te kan beraad, om hulle te kan help, om al die dinge nou, so te kan hanteer, as een mens. Ach, jyre, ons is so veilbaar, broose mense, wat as gevolg van sulke soort niet, Nis dat ons somme nog verder gebroken en broos word en ons vraag dat u genade dan saam met hulle sal wees. Vader, ons bid ook vir elke siel wat vandag dalk geret is wat geluister het iwers na die evangelie, die goeie nieuws van Jezus. Ons bid vir elke seel, wat nog van nacht vanavond gered sal word, jyre, juist omdat ons die ontstellende feite het van statistiek, van oor een honderd mense, wat per minuut sterf op die aarde. En ons weet, Heere, u woord leert het vir ons in u groot genaar en barmhartigheid. Dat u graag mense wil red. U het geen beha in die feit dat iemand verloor gaan he. Maar ons weet, het is ons as u disciples een taak om die goeie nes uit te draag. En so ons sê ook baie dankie, ons vader, dat u in al elk van ons, wat ook nou hiervan hand ingeskakel is, wat nou luister, dat u in ons behoeftes, ons spesifieke behoeftes, wat by u bekend is, dat u asjeblief daarin sal voorsien, na die rijkdom van u genade, En ons bring aan u al die lof en die eer, wat u toekom tot in alle eeuwigheid. En vir hierdie voorrecht, dat ons kon bid, net die feit dat ons kan bid. Dank ons u in Jezus se kostbare naam. Amen. God liefde, sing Ratief Burger vir ons, Jy gesaagd het en bedenkt liefde doen, dat hy ons zijn zingestierig het, om ons zonde te verzoen. God is liefde, Jy gesaagd het en bedenkt wat liefde doen, dat hy ons zijn zingestierig het, om ons sonde te versoen. Hy wacht, hy het eerste lief gehad, het liefde ons vergeet. Nou kan ons God geboere, hy die brok van liefde leef, hy die brok van liefde leef, hy die brok van In betenk van liefde ding dat dey onset sien gestuur om ons onder te sus het sy waai waai het Hey tot jy ster het in ligte ons hier nou kan ons het goed toe die bron van lig te lewe die bron van lig te lewe die bron van lig te lewe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 Aangeskakeld by Net Radio SA, luister jy na Dr. Tini Eilis, wat uitsaai vanuit Airene, stad van Vrede, Pretoria, Suid-Afrika, en waar jy ook al jyself mag bevind, jy is verskrikkelijk baie welkom. Ek ga jy nou so'n wekie oor my hond vertel, met een specifieke doel, want dit is een prentje wat seker baie, baie ander mense, in hulle erf afspeel ja, hier by my is daar so'n swart oorheersend swart hond rottweiler type hond mense by week kom jare terug gaan koop het is een klein klein klein klein klein klein, klein hoentje gesê, hy is oprecht, nou ja, jy weet, mense sê, mys nie, maar altyd, hy is oprecht, dis soos, kom my, mense sê, hy het blauw bloed in hy aard, hy het eindelijk van, van koninklijke afkomst, mense wil graag dit so heen, ne, valde beeld, wat ons van onszelf op poets, soos ook met die honde, al is hy ook dalkus 5 min special dan, he, <laughs> nou kom die special ook nog daarby, ne, Hoe dit ook al sê, hierdie hond sy naam is Major, vanaf die Afrikaanse woord Major, Major, want hy het nou ander hond sy naam geërf, vorige Rottweiler wat ons gehad het, en hy was een rechtige, grote, massieve hond, en hy het later soveel ander honde doodgebuid het ons omhoes, moes laat uitsit, want hy helemaal te gevaarlik geraak. Maar dit ook al sê, hierdie meidse is nou nie daar die een, wat ons tevore gehad het nie, en hoewel hy nou lyk so, weet, as jy om so sien, en baie mense is die voorbijstaps, maar baie versachtig, vooral as die hek opstaan, terwyl ons dalk nou weet, uit moet uitrui of inrui, dan sal hulle nou maar soe een kant toestaan, want hy lyk nogal agressief, en hy lyk nogal alsof hy nou iemand sal kan buit, maar hy het nog nooit in sy ganske lewe iemand gebuit nie, dit is die rede hoe kom ek nou met jou oor om praat, want hy is nou veronderstel om mense wat hier oor die draad tlim, oor die heinings en goed, hy, hy moest nou veronderstel om hulle die vres op die luif te jaag, maar nou doen hy dit nie, en nou het iemand nou al verduidelik en gesê, wel, hy weet, by soe hond, wat nou eindelijk nie meer rechtig opspring en mense jaag en blaf en tekeerig gaan, nie, het jy eindelijk een kleiner hondkie nodig, een anhutser, of die Engelse instigator, <laughs> <laughs> so dat hy nou die live laaiwaai kan begin hierdie kleine hondje wat nou wakker is op en wakker en as hy nou begin blaf dan blaf hy hierdie andere hond nou wakker en dan kan hy nou die terminator wees hy kan dus nou hierdie boosdoeners dan nou die vrees op die luif jaag wat hy dan nou ook al gaan doen Maar jy verstaan die prentjie nê. Van 'n indicator, dit maak mos nou sin. So 'n hitzer. Weet nie of daar 'n ander beter woord is nê. Ja, 'n hitzer, wat die ander hond nou anhuts. Ek weet nie of die hut spot, die woord hut spot hier geinpas nê, maar 'n anhitzer dan so dat die hond nou dit waarvoor hy eindelijk bestem is, en dis die rede, waarom ek hom gekoop het, en waarom hy hok het, en waarom hy elke dag sy kos kry, en hy kry ook sy vitamines, en ja, ek sê nou van dat ons vir hom bykie vitamines begin, gelijk het hy meer wakker, alhoewel hy nou nog nie hierdie geaardheid typische geaardheid het van een rottweiler soort hond nie nou wanneer mense hier inkom sê nou maar iemand wat hier iets moet kom doen by die erf of in die huis dan sal ek nou die heb oopmaak en dan kom hulle in, stop en dan kyk hulle nou die hond voor hulle die deur wil oopmaak en dan stap ek nou maar na die deur toe en help hulle uit goed en dan sê ek vir hulle moet nie bekommerd wees nie die hond sal niks doen terwyl ek nou hier staan nie nou of ek nou daar staan of ek nie daar staan hy gaan nie erg van niks doen nie hy reik maar net aan die mense en dan stap hulle maar in maar nou is die probleem, nou is hier mense wat hier oor die draadlim, wanneer nou ek nie hier is nie, wanneer ek op kantoor, die college bezig is om klas aan te bied en dinge, dan moet ek nou een telefoon oproep kry van een alarm wat nou afgegaan en dan was daar nou iemand wat ingebreek het en dan sê hond, hy is nie ees opgewonden nie, hy loop maar nie daar rond, asof daar nou net mooi niks gebeur het nie. Nou mense, ek, daar is een rede hoekom ek jou oor hierdie hand vertel. En daar is een geestelike boodskap daar verbonde. En terwijl jy soe bykie daar oor sit en monner, luister ons na Heelsang wat vir ons hier gaan sung. Hy is ingeskakel hierby net Radio SA, luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Irene, Pretoria, Suid-Afrika. Ons programse naam oordenking, want ons oordink God en sy woord, dit wat vir ons as mens belangrik is om oor te kan nadink, bepinsing, kan doen soos baie mense gaan sit by die skaakbord en dan daar ure van bepinsing daar ingang om daar die skaakstukke daar rond te skuif, want jy kan al nie my to net rond skuif nie daar is bepaalde maniere waarop elke van die stukke beweeg en as jy beweeg dan mag jy dalk jou koning of enige ander van die waardevolle stukke op die bord mag jy nou in in een gevaarlike soort van die situasie plaas Nou die Heere God weet, ek en jy, wil bly wees. Hy weet, ons sal liever verkies om bly te wees, as wat ons nou teleurgesteld moet wees, of bevrees moet wees, angstig moet wees. Die Heere weet, dat ons liever gezond wil wees, as om siek te wees. Kom ons wat nou maar so en het winter, syktes. Ons beweeg alle nader nou weer aan hierdie bepaalde syklus waarin ons elke jaar in die vier seizoene nader aan die winter. Vandaag hier by ons was dit weer omtrent winter, toe ons wakker word, toe is dit rarig En vir die eerste keer in die seizoen moes ek een langmauw hemp aantrek. En ek het terwijl ek om aangetrek het, gewonder of ek nie maar somma een baieke of een trui moet ook moet aantrek. En wat ek nou nie gedoen het nie, miskien weis, want het het nou nie so koud geword. Alhoewel ek gesien het dat sommige mense het wel, boem behalwe die feit dat ek een langmauw hemp aangehad het, ook nog een trui oorgehad het want het was rechtig nou kou. Maar waar oor gaan dit? Dit gaan oor winterziektes. Nou denk nou maar byvode aan, jy was mos al verkouwe, of griep onderrede gehaand, griep, symptome mee gestoe. Dit is mos nie lekker nie, nie waar. Hoe kan het nou lekker wees, om nou daar in een bed te leen, En jy moet elke nou en dan, moet jy jouself opkry, want as jy le, dan beginne mense of sienes meer te verstop en toe te raak, en as jy rechtop is, dan help het weer vir so n oomblik, en jou keel is seer, en jy moet constant iets daar aan doen, en gaan gorrel met een of ander gorrel middel, amper iets soos met die dispring of met die lokale narkoese, iets wat pijnstilling daar, lokaal werk, net dat jy nou nie die heeltijd met daar ongemak moet loop nie, koersig, hoofdpijn, al daar die nonsens. Mense, dis ons nie lekker nie, hoe kan dit lekker wees? God weet ons nou ook, dis nie lekker nie. Daarom het hy binnen in ons lichaam is daar een immuunstelsel, vechterselle wat hier in jou lichaam vecht in een geweldige tempo of veronderstel is om tegen een geweldige snelle tempo te werk in jou gezondheid in stand te hou en jou te laat voel hoe lekker dit rechtig is om te leven een wakker te word in die ochend en blij te wees en opgewonde en met die veerkrachtigheid op te staan en die Heer te dank vir die nieuwe dag, jou hand weer op opniet in sy hand te plaas en dan met die glimlach die dag aan te pak en met opgewondenheid en dit te sien as een uitdaging om jou die dag aan te pak en die dinge te doen, na die beste van jou vermoe. Nou, dit wil God ook hee. Moet gebeur, net soos met sy volk, Israel, die land wat hy vir hulle gegeet, Israel. God het nie in gedachte gehad, dat hulle nou heel dag en aldag in gevechte betrokken moet wees, net om te oorleef nie nou moet u mooi luister, die achtergrond, van Israël daar, waar hulle in die beloofde land gaan woon het, het voordierend een groot, groot uitdaging gehad om die filisteine van hulle nekke af te hou. Die filisteine het vir hulle een moeilike, moeilike tyd gegeer. Hulle het geen rust vir hulle siel gehad nie. Hulle moes hier keer en daar keer en hier keer en hier manne afstaan en manskappe en geen ris. Nou God het dit moos nie in gedachte gehad nie. Jy weet dit moos, jy onthoud het mos Jy onthoud toe onder Joesha het hulle die land ingeneem met die heren vir hulle gesê, hier is twaalf, sewe volke wat hulle self hier bevind. Jy moet hulle een voor een systematies uitroei, daar mag niks van hulle oorblij nie, jy moet hulle met die bandvloek tref, alles wat asomal, man, vrou, kind en dier, want anders gaan hulle vir julle moeilikheid gee. Dis moos een typische patroon, mense, nie, typische patroon, net soos wat het haar met die filisteine, Hulle was altyd aan die moeilikheid soek, moeilikheid soek, die heel tyd, geen rust vir jou siel neem. En toe was daar nou hier die groot rees tussen hulle wat daar so op af gestap het, en hulle getart het, dag en nacht die leven vir hulle ondraaglik gemaakt het. En nou dank ons die Heere, God in sy groot genade, barmhartigheid en voorsenigheid, het die Heere iemand daar opgewek, en ek gaan nie nou oor David praat, ek gaan nou oor Simpson praat. Een sterk man, een man wat die Heere met buitengewone kracht toebedeel het, buitengewoon geweldige kracht in om gehad het dat is hy mense storm geloop het sommer die hele lot van hulle het sommer met die esels die hele lot van hulle sommer honderde van hulle op een slag doodgeslaan Nou, sou so dit nie vir jou lekker gewees het om te denk hier binnen in jou lichaam, het jy sulke simsons of simsonne, wat is sal die meervoud wees? Wat nie nonsens vat nie, wat jou die heel tyd so beskerm, en as daar net enige, enige teken is van een verkouwe, of van enige iets anders, van ergens waar pijn gaan ontwikkel, en een ongemak na nou vir jou moeilijkheid gaan geer, dat hier die ingeboude Samson na vore sal kom, en sommer die esels kakebeen grijp, en slaan die hele lot van hulle sommer so met eenhoud disnes, en daar is daar die pijn wat daar begin het, en sommer weg, alles gevat en gehaardloop en is weg. Mensen, dit is reindelijk, re wat God met ons in gedag het, sy skipping, hoe hy ons gemaakt het. Hier binnen in ons lichaam, in hier die triljoene celle, waaruit ons bestaan, is daar ook twaalf type celle, wat ons weerstand gee tegen syktes en veroudering ons sogenaamde imeen stelsel is jy nie dankbaar dat ons so iets het nie? ek is oortuig, as jy nou daar aan denk jy nou nog nie, nog nie moeide aan gedank nie ek en jy 12 verskillende soorte van celle wat binne in ons lichaam werk, soos wat ek dan nou vir jou gesê het, oor een simson wat opgestaan het. En die prentje om om nou meer akkiraat vir jou te probeer plot, as ek daar die woord kan gebruik, is die hond wat ek jou genoem het, wat in staat is om mense te kan buit, want nou is hy so half lamlendig in die slapen en so an geen veerkracht genom nie wat nou een anhitser noodse, nodig het, een instigater want mense hy binnen, en ons het ons daar die vechter sê ons het daar die simson, en dan in die meervoud, simson kom ons sê nou maar simson het, dat ons een beter woord, ek weet nie of dit die meervoud sal wees nie want die son van simson is nie a son, soos wat ons kan praat van sonne, nie. Maar kom ons ene man vir oomlik net, totdat ons beter woorde het. Sou dit nie wonderlik gewees het, as ons dan aan anhitsers gehad het, om hier die simson in ons te laat opstaan, he? en hier die geveg vir ons kan veg, so ons nie somme net oorval word met syktes en goed en ellendes hierbinnen in ons lichaam ek is oortuig daarvan dat jy met my saamstem dis beter om gezond te wees as om syk te wees ek is daarvan helemaal oortuig ek hoef jou nie daarvan te oortuig nie. ek denk jy weet het en stem met my saam. Kom ons luister ten slotte na Phil Driscollse muziek A Mighty Fortress He is our God, en daarmee gaan ek jou nou groet want ons tyd is om en dan sien ek jou dv morre hier die selfde tyd en mag jy baie lekker aangenag rust hou hy have Shalom. Jesus than silver or gold I'd rather be his than have riches untold I'd rather have Jesus than hold or lands I'd rather be led by his knee pierced hand than to be the king of a vast domain or behind in sin's dread swing i'd rather have jesus than a ешь вон на Jesus than man's applause I'd rather be faithful